Seguim en aquest espai de ràdio Palafrugell i en aquest moment doncs, és la... arriba el moment per a fer la previsió meteorològica que ens arribarà un dia més des de l'Observatori de l'Estartit amb en Josep Pasqual, el qual tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Doncs, Josep, tornem a aquesta tònica, com ja vam iniciar doncs, divendres passat, de, de tornar-nos a posar en contacte amb tu per primer de tot doncs, saber quina és la previsió que ens espera per aquest cap de setmana Un cap de... aquest cap de setmana no, perdó jo ja tinc ganes de cap de setmana i vull que sigui divendres no, tot just som dilluns, per tant encara doncs, ens queda tota la setmana per davant Josep, què, què ens depararà aquesta setmana? Eh, doncs en principi eh, no hi ha massa canvis respecte al temps que hem tingut els últims dies eh, de fet l'única novetat és que una cua de front passarà avui però amb més pena que glòria en tot cas Sí que notarem, sobretot a partir de la tarda i vespre, doncs una mica de, de mestral, una mica de tramuntana, aquest vent doncs més sec i calent i que, per tant, fa marxar una mica l'eixafogor, tot i que la temperatura baixarà poc. Mm -hmm. Però demà el, temps, el vent aquest ja era de baixa i ja a partir de la tarda doncs tornarem a tenir aquests vents marítims febles, però que tornaran a portar humitat i tornarem, doncs a partir de demà a la tarda vespre, sobretot a partir del dimecres, doncs, a tenir un temps ja més húmit eh, i més xafogós, l'altra vegada. Mm -hmm. Sí que cap al divendres podrien créixer dijous, divendres nuvolades cap a l'interior, que difícilment en aquesta època de l'any arriben aquí, però sobretot divendres podria arribar doncs, a alguna resta d'alguna tempesta, però ja tindrem ocasió de parlar-ne. Mm -hmm. Poques novetats, no? al final l'estiu normalment és el que, que ens porta, no? que no hi hagi gaires variacions eh, durant uns quants dies, no? porta aquesta estabilitat. Eh, sí, eh, de fet eh, en aquesta època de l'any doncs, eh, habitualment el temps és estable, de fet el, antigament els mariners deien que els dos ports més segurs del Mediterrani eren el port de Moho i el mes de juliol. Mm -hmm. o sigui que, fent referència doncs, a, a, en aquest... tota manera hem de tenir en compte que a vegades sí que tenim eh, la mateixa calor quan arriba una mica mas, de massa d'aire fred embalsada, tenim alguna tempesta violenta, mm -hmm. i ara recordo per exemple, les que vàrem tenir doncs el, el juliol de fa dos anys, o també el... el el juliol del 2013, amb una forta pedregada que ens va afectar sobretot aquí a la zona de, de Torruella i allà aquesta zona d'aquí. Uh -huh. Per tant, habitualment fa bo, però quan, quan hi ha també un temps eh, la mateixa calor, doncs, Porta molta energia. Uh -huh. Quan s'hi posa s'hi posa de veritat. I un altre dels temes que has apuntat, eh, i que és habitual també durant aquesta època de l'any, és aquesta xafogó que al final fa que la sensació, no? la sensació tèrmica, de la qual sí. també se'n parla molt durant l'estiu, doncs, sigui molt superior, no pas de la temperatura que marca el termòmetre. Sí, exactament. I el que passa és a la costa, o sigui, la, la, diguéssim, la, aquesta sensació és no només de la temperatura, sinó sobretot de la hem de pensar que el cos humà funciona com els cantis d'abans, que la gent uh -huh. posava eh, l'aigua al canti per tenir l'aigua fresca, no? i en aquests cantis que deien que ploraven, és a dir, que traspoava l'aigua, uh -huh. i aquesta aigua eh, de fora, a l'evaporar-se, doncs, eh, refresca. O sigui, un dels sistemes de mesurar la humitat relativa de l'aire consisteix en agafar dos termòmetres, un de sec i un de moll i en funció de la diferència doncs eh, es pot calcular la, la humitat relativa que té l'aire eh, quan hi ha molt quan hi ha molta humitat uh -huh. el que passa és que eh, doncs els dos termòmetres són molt iguals i a la pràctica el que fem és suar i com que no s'evapora l'aigua que és el que l'avaporar, la suor doncs refresca dons te queda aquell humitat eh, calenta i humida en el cos i per tant, doncs, és aquesta sensació que tenim. M'ha mm -hmm. agradat aquesta, aquesta comparativa amb el càntir, eh, que, que s'ha anat perdent el seu ús, però eh, doncs, que era molt, molt, molt estès i era molt útil també. Eh, Josep, d'altra banda, també doncs, aprofitant que et tenim aquí, la setmana passada, divendres, doncs, comentàvem el fet doncs, que durant aquest confinament tu vas poder sortir a, a fer les teves observacions a la mar i i durant aquest temps de confinament, no? sobretot a l'inici, quan eh, doncs, hi havia menys, més restriccions de mobilitat, un dels eh, temes que es veien molt a les xarxes socials i també a través de les notícies era doncs, que semblava que la natura anava recuperant terreny sobre eh, l'efecte eh, humà, no? sobre doncs, eh, la, la... La, la incidència que té um, les persones humanes sobre la natura. No sé si tu, en aquestes observacions que has anat fent durant aquest temps, sobretot de confinament més dur, has eh, notat algun canvi, alguna variació. Sí, de fet, sí. De fet, eh, tampoc és ben real eh, la cosa aquesta, sinó que amb el confinament doncs, la gent s'ha hagut de distreure d'alguna manera i aquell ocellet que venia a la finestra o que passava per l'arbre que tenim davant de casa uh -huh. ningú se donava perquè tothom anava per feina i ara s'hi ha fixat més. Però sí que és cert que també doncs, han agafat una mica més de territori, la, doncs, els animals. I, eh, I per exemple, en el cas d'aquí, sí que un dia vaig veure fins, però el mes de març, però és una cosa habitual en aquella època, és una època de pas, uh -huh. però sí que una de les coses que em va sobtar molt és que hi ha uns ocells marins que normalment no s'apropen a la costa, que passen, no sé, una milla, allà on vaig mirar la temperatura del mar, allà em veig, però durant aquells dies passaven entre les tartites i del freu que en diem. Per tant, s'acostaven molt. perquè mm -hmm. Perquè no hi havia embarcacions, no hi havia trànsit, i doncs se'ls permetia eh, apropar-se doncs, a, a pocs centenars de metres a la costa, quan habitualment passen a quilòmetres. Mm -hmm. I també, eh, penso que era el mes d'abril, ara hauria de mirar-ho, eh, doncs, eh, aquí els raigamolls d'aquí de, de la Platera, aquí el vaig Empordà, doncs, se van arribar a passar fins a 19 flamencs que sí que de tant en tant s'en veu algun, però amb tanta quantitat no. Mm -hmm. Doncs uh, també en Josep va poder observar aquests, aquests canvis. No sé si ti, uh, uh, ho hem comentat moltes vegades o ens ho has explicat moltes vegades que la temperatura al nivell del mar al final és molt constant i la, la variació uh, es pot explicar no? a més llarg que recorregut. Per tant, uh, en aquest sentit suposo que no, no, no deus haver notat cap canvi, no? Eh, no, el que passa és que doncs, malauradament sí que estem immersos dintre d'aquest canvi climàtic i eh, doncs eh, lamentablement doncs, eh, està canviant això, per exemple clar, no hi, mes... hi ha hagut un canvi positiu eh? volia, jo volia remarcar no, que no, un no, canvi positiu no, no, no. porta molta inèrcia clar. de fet el, el mes de, de maig vaig enregistrar la temperatura més alta tant de l'aire com del mar en superfície en un mes de maig de, pràcticament del, del darrer mig segle. I el nivell del mar va ser el més alt en un mes de maig dels darrers 30 anys i aquest mes de juny també ha estat el nivell del mar més alt dels darrers 30 anys. clar això de moment eh, a l'estiu no passa desapercebut però sí que quan tenim un temporal d'aquests forts, doncs, el cel, mar una mica més alt, doncs, afecta, té més afectacions. Òbviament. Per tant, doncs, aquests eh, quatre mesos de confinament, podríem dir, no han estat tants, eh, perquè al final la mobilitat s'ha anat restablint de mica en mica. No ha tingut tanta incidència, al final, eh, a nivell de, de poder revertir el que hem anat fent durant tots aquests anys eh, i que ha provocat doncs aquesta d'una banda crescuda al nivell del mar, també la, la, la, la temperatura que, que ha anat en augment any rere any i per tant doncs caldria moltes més accions i durant molt més temps, no suposo, per intentar revertir aquesta situació en la qual ens trobem, Josep. Uh, sí, és clar climàticament doncs això té és, és a molt més llarg termini uh -huh. i de fet ara, diguéssim eh uh, per dir-ho, per fer una comparació és com un cotxe que està accelerant i un cop té una inèrcia li costa molt de tornar a frenar mm -hmm. i això és una mica el que està passant molt bé, Josep, doncs eh, també teníem ganes de comentar com havia anat el juny, que l'havíem trobat eh, molt plujós, però avui ens hem quedat sense més temps, per tant, ho deixem per divendres, que encara estarem en aquesta primera setmana del mes de, de juliol i, per tant, no quedarà gaire lluny. Eh, Josep, moltes gràcies pel teu temps i per explicar-nos doncs, també eh, com han estat aquestes observacions que has anat fent durant el, durant el confinament i que t'hi has trobat. Merci i bona setmana, Josep. A vosaltres. Adéu-siau.